בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ג, וממסד על תורה ל"ג בליקוטי מורן. ריבון עלמין, אנטו חד ולבחושבן. אנטו הילה על כל הילאי סטימה דכל סטימין. לית מחשבה תפיסה בך כלל. אנטו ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, ולית אתר פנוי מנך כלל. כי מלוא כל הארץ כבודך ומלכותך בכל משלה. ואתה מחיה את כולם, כל צבא מעלה וכל צבא מטה, כל ההיכלין והמדרגות הקדושות. וכל המדרגות וההיכלין של הטומאה, והסטרא אחרא, ואפילו בעשר קיטן דמסאבותא, המלובש חיותך יתברך לעד ולנצח נצחים. ואין שום סטרא אחרא וקליפה וטומאה בעולם, שלא יהיה מלובש בהם, חיותך יתברך. כי אתה מחיה כולם, ובלעדיך אין להם שום חיות וקיום כלל. אפילו בכל לשונות הגויים, ובכל המידות רעות, ובכל התאוות רעות, אפילו בכל העבירות והאיסורים שבתורה מלובש, ומוסתר חיותך יתברך, כי מלכותך בכל משלה. על כן באתי לפניך, אדוני, ולאבי ולאבותי אדון קול, לכלות ולכנן פניך, ולשטוח כפיי לרחמיך וחנינותיך. שתכונן לי בחסדיך הגדולים, ותשפיע עליי שכל ודת לקדושה, וכוח וגבורה מאתך, שאזכה להתגבר על יצרי הרע ולחופו, ולהשתעבד לך באמת. ואזכה להכיר אותך ולהתקרב אליך בכל מקום, בין בטבעו, בין בעכו, חס ושלום. תמיד תתקרב אליך ואזכה לקיים מקרא שכתוב בה, אדוניי עלה לדבר, באלוהים עלה לדבר, ולהתדבק בך תמיד. ותזכני ותעזוני להכיר אותך ולהתקרב אליך באמת, ולשוב בתשובה שלמה לפניך ממקום שאני שם עכשיו בעת הזאת. ואם בעוונותי ערבים נפלתי למקום שנפלתי וירדתי למקום שירדתי, אף על פי כן אני מאמין באמונה שלמה שגם במקומי שאני שם עכשיו בעת הזאת, גם שם אתה נמצא. כי לתתר פנוי מנך ובכל המקומות ממשלתך. על כן חוס וחמור עלי ואל תסתר פניך ממני אפילו במקומות הללו המגונים מאוד. גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך. מלא יחמים מעשה ידיך אל תרף אחוז בי, והוציאני מרע מכל אלו המקומות השפלים והמגונים. ותעזרני לבקש אותך תמיד בכל המקומות שאני שם, ואזכה לקיים מקרא שכתוב, וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבביך ובכל נפשך. ותהיה נמצא עם מי תמיד בכל עת, ותתקרבני אליך ברחמיך, אף על פי שאיני זוכה לדרוש ולבקש אותך כראוי. ותקיים מקרא שכתוב, נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ביקשוני. אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי. שיטחתי אליך כפי, פרסתי ידי כל היום, נפשי כארץ עייפה לך סלע. אליך נשאתי את עיני, יושבי בשמיים, חוננו אדוני חוננו, כי רב שבענו בוז. כי שחל לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו, דבקה לעפר נפשי, חייני כדבריך. קומה עזרת אל עובדנו למען חסדך, חושה לעזרתי אדוני תשועתי, ומהר לחלצני ולצילני מכל אלו המקומות המגונים והמטנפים והנמוכים המגושמים מאוד. אל תבלעני מצולע ואל תעתר עלי באר פיה, ומהר לגאולנו ובהחמך ולהוציאני ולעלותני ולטערני מכל הפגמים שפגמתי לפניך על ידי כל החטאים והעוונות והפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מנורה עד היום הזה בשוגג ומזיד באונס וברצון. חוץ וחמור עלי ותשפיע עלי כוח וגבורה על ידי קדושה. מן הכוח והגבורה של הצדיקים האמיתים אשר לחוף את יצרם, אשר הם דומים למלאך ה' צבאות ממש, ועמדו בניסיונות רבות אין מספר. וכבשו את אהבתם וכפו את יצרם תחתם עד אשר שיברו וביטלו את יצרם לגמרי וזכו להתדבק בך באמת בתכלית המעלה והשלמות שאין שלמות אחריו. ובזכותם וכוחם הגדול נשענתי שתחוס ותחמול עלי בזכותם ותשפיע עלי מכוחם וגבורתם ותעזרני שאזכה גם כן לחוף ולהכניע ולשבר ולבטל את יצרי הרע. שאזכה לשבר ולבטל כל התאוות רעות מידות רעות לגמרי ולא יישאר בשום רע הכלל. ואזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם, ותעזרני, שערה שנאחץ בי יפול ויתבטא לגמרי, והטוב והתורה הקדושה נעלם ונסתר בי ובמידותיי, הכל יתברר ויתגלה ויתווסף עליו אור רב מלעילה, עד שאזכה לגלות ולהאיר כל הטוב שבי. ותזכני לעלות מדרגה לדרגה בקדושה גדולה, עד שאזכה להתקרב אליך ולהתדבק בך ובהתורה הקדושה באמת ובתמימות. ותפתח לאור הדעת שאזכה להכיר אותך ולהתדבק בך תמיד, באהבה יתרה, באהבה ואהבת עולם באמת ובאמונה ובקדושה ובטהרה. ותמאט הצמצומים והלבושים והמסכים המבדידים. ותזכני לידה ולהכיר אותך בלי צמצומים ולבושים רבים. ותקרבני אליך בהתקרבות גדול ובהתגלות הדעת לקדושה מעתה ועד עולם. אנא אדוני רחמן מלא יחמים, פודה ומציל, גואל חזק, חושב מחשבות לבל ידח ממך נידח. עמוד אל ימיני וסומכני ועוזרני ואשייני. שזכה לחוף את יצרי להשתעבד לך. וזכה לשבר ולבטל כל התאוות וכל המידות רעות שנתאכזו בי, ותזקני מעתה לימי טוב. וזכה להגביר האמת טוב על האמת רע, להכניע ולהשפיל ולשבר ולבטל כל הימי רע תחת האמת טוב. וזכה להכין ולראות ולמצוא ולגלות הטוב המלובש בימי רע, ולברר הטוב מן הרע. ותחוס ותחמול עליהם מעתה, ותצילני ברחמך תמיד מימי רע, שלא יהיה להם שום כוח כי בעוונותיי כבר עברו עלי ימי רע הרבה יותר מדי, עד אשר כשל כח הסבל. חוס בחמול עלי מעתה, והצילני ומלטני ופדי נפשי מן הימי רע. ועוזרני וזכני לשבר ולהכניע ולבטל כל הימי רע תחת הימי טוב, והצילני מכל רע ומכל מכשול ועוון, ומכל התאוות ומידות רעות. ואזכה לקדש עצמי במותר לי בקדושי הגדולה, ואזכה מעתה שיהיו כל ימי טובים, ואבלי ימי בטוב אמיתי, ושנותיי בנועם העליון. שיזכה לעסוק כל ימי בעבודתך ובתורתך באמת, ולהתדבק ולהתקלל בך ביראה ובאהבה גדולה באמת, באמונה, בקדושה ובטהרה תמיד לעולם ועד. ויזכה לקיים מקרא שכתוב סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ועודפהו. ויזכה לבקש שלום תמיד, שיהיה לי שלום במידותיי ובמוראותיי, שתמיד אמצא השם מטבח בכל מקום, בכל זמן ובכל אדם. ותזכני תמיד שאהיה רודף שלום לעשות שלום בין עמך ישראל, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו בקדושה ובטהרה גדולה. ותעזרני שאהיה בכלל העושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. תזכני לעסוק בתורתך הקדושה תמיד, ועל ידי זה תקרבני בכל פעם יותר אל השלום, כמו שכתוב דרך הדרכי נוע מכל נתיבותיה שלום. תעזרני לקיים את כל דברי תורתך באהבה, ואזכה לקיים כל התרג עם מצוות דאורייתא וכל המצוות דרבנן, עם כל ענפיהם, היוצאים מהם, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם. ואפילו המצוות שאי אפשר לכל אדם לקיימם עכשיו, תזכני ללמוד ולהגות בהם, ולקיימם ברוחניות על ידי עסק התורה ועל כלליות של עמך ישראל. על ידי עוצם האהבה והשלום שיהיה בין כל ישראל לעמך, ונכלל בתוכם בכלליות גדולת, שאנחנו כולנו, בני ישראל עמך, קדושים נחשבים כאיש אחד. ותעלה אותי מעל, מעל, איש קל מהרע, עד שאזכה להיות כולו טוב באמת. עד שאזכה ביחמך ובכוחך הגדול, ובכוח הצדיקים האמיתיים לגלות ולהעיר ולמצוא הטוב הכבוש ונסתר בין כל הרשעים ואפילו בין העכום. עד שאפילו כשאדבר עם העכום והרשעים, או כשאראה מידותיהם הרעות, או כשאהיה מוכרח לעסוק באיזה עסק או משא ומתן עם העכום והרשעים, אז כי תמיד ימצאו לגלות חיות אלוקות השוכן ונסתר בקרבם, בכל לשונות הגויים ובכל מידותיהם הרעות. ותעזרני שתכף שאדבר, או אהיה עוסק עימהם, יפול הרע לפניי, והטוב והקדושה השוכן שם יתגלה ויאיר באור גדול. ויהיו נתגלים אותיות התורה מלובשים שם, שהם מכאים כל הדברים שבעולם, והאותיות יהיו בולטות ומצטרפות, ויתווסף עליהם אור רב מלעילה, עד שנזכה ללקט ולברר אותיות התורה, כדושה מכל לשונות העק ומכל מידותיהם הרעות. ולבנות מבניינים שלמים דקדושה ועיכוי המקרא שכתוב ברכו ה' מלאכיו וקיבור כוח עושה דברו לשמוע בקול דברו. ברכו ה' כל צבעיו ומשרתיו ועושה רצונו וברכו ה' כל מעשיו וכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את ה'. ריבונו של עולם, אתה ידעת כי לא היה עולה על דעתי לבקש כל אלה מלפניך. כי אף על פי שאיני יודע כל כך התרחקותי ממך אבל אפילו לפי מעט ידיעתי והתרחקותי ממך גם כן לא היה עולה על דעתי לבקש על מעט מאלה. אך אתה, אדוני, ידעת את לבבי כי כל דברי תחינותיי ובקשותיי וכל תקוותי ומבטחי עדיין הוא רק על זכות וכוח הצדיקים האמיתיים אשר אנו בצל כנפיהם. על כן עליהם אני נשען לבקש מכל אלה עליך, <coughs> כי כוחם הגדול מספיק אפילו עליי אפילו בהתרחקותי עצום מאוד בלי שיעור בערך. אף על פי כן בכוחם הגדול אני בטוח, ונשען, ונשמח, ונאחז, שעדיין יש לי תקווה לזכות לכל מה שביקשתי מלפניך. ויותר ויותר מזה, כי יחמך הלא קלים, וזכות וכוח, וגבורת כל הצדיקים האמיתיים, אין נפסק לעולם. ואין שום סיטרא דמסבה שתוכל לעמוד נגד קדושתם, ומעלתם, וגובעם, ותוקפם, וחוזקם, וכוחם, וגבורתם, וזכותם. כוחם הגדול יעזור ויגן ויושיע לנו לכל החוסים בהם, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והם נקראים חיים תמיד. שזקני להיות רגיל ביותר לבוא על ציון קבריהם הקדושים ולהשתטח שם, ולפרש שיחתי לפניהם באמת, כאילו היו בחיים חיותם. ויותר ויותר יזכה לעורר החמל ליבם עליי, ויהאמו ויחמרו החמל עליי, אשר אני וסגור כל כך שנים במקומות כאלה הרחוקים ממך. כאשר הם יודעים בבירור כל ענייננו ומעותנו בזה העולם העובר מתחילה ועד סוף. והם יודעים עוצם הרחמנות שיש על האדם העובר בעולם הזה כאורח נטל עלון, ואין חושב על חליטו מה יעשה בעולם העומד והקיים לנצח, לעד ולנצח נצחים. מר עד העלמקולה הגוף שלך והנשמה שלך, חוס על עמלך ועשה למען שמיך ועוזרני ואושייני ישועה שלמה ואמיתית. זכאיני להידבק בך תמיד באמת ולהכיר הערתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל הקדוש, שבחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. אשר בהם מלובש אהבתך הגדולה, אשר אתה אוהב את עמך ישראל אהבה אמיתית, אהבה וחמלה שאין לה קץ ותכלית. אשר מאהבתך הגדולה ומחמלתך האמיתית על עמך ישראל הקדוש צמצמת אלוקותך כביכול והלבשת אהבתך בתורה ומצוות הקדושים אשר נתת לנו באהבה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אשר כל מצווה ומצווה היא וצמצום הקדוש כדי שנזכה על ידי להכיר אותך ולהשיג אותך ולעובדך באמת ביראה חוס וכונני וזכיני לקיים כל מצוותיך באהבה גדולה, ותעזרני ביחמיך הרבים שאזכה להשיג ולהבין אור האהבה שבדת, שהוא סטרי תורה, שהיא אורייתא דעתי קסטינטאה דעתידא להתגעלי על עתיד לבוא, שהיא האהבה הגדולה שהיה בינך ובין ישראל עמך קודם שבראת העולם, אשר האהבה הזאת היא למעלה מהזמן והמידות והימים. אשר אי אפשר להשיג אור האהבה הזאת כי אם להעדי צדיקים אמיתיים הקופים את יצריהם ומבטלים כל התאוות והמידות רעות בתכלית הביטול וליבם ברשותם. אבינו מלכנו עוזרני בהחמיך הרבים להתקרב ולהתאבק ולהתקלל בהצדיק האמת הזה אשר יש לו כוח הזה להכניס ולהאיר גם בנו אור האהבה הזאת שבדת. בטח אונני הרבים את עזרני שזכה גם כן בזכותו וכוחו לחוף ולהכניע ולשבר ולבטל את יצרי הרע. ולסלק ולבטל ממני כל התאוות וכל המידות רעות, ויהיה ליבי ברשותי תמיד. וכאשר כל המידות תווה ימים שבלב אל הדעת הקדוש, וכמו שבהדעת הקדוש המושרש בנו, אנו יודעים שמלוא כל הארץ כבודך, עד אשר כפי מעט התנוצצות הדעת שמתנוצץ בנו מגדולתך ורוממותך וייחודך ואחדותך וממשלתך, היו מתבטלים לגמרי כל התאוות וכל המידות רעות כולם, ולא אפשר לנו להרים את ידינו ואת רגלינו מבלדיך. כן, תעזרנו שנזכה לקשר את הלב ומידותיו אל הדעת הקדוש, ליבי עד שזכה ברחמך לשבר ולסלק ולבטל ממני כל התאוות וכל מידות רעות. ויהי נכלל ללב ומידותיו הטובים בהדעת הקדוש, ויקבל ליבי ומידותי מאור האהבה שבדעת, עד שזכה גם בזמן ובימים ובמידות להשיג ולהבין ולטעום טעם אור הגנוז שהוא אור האהבה שבדעת. וזכה להבין ולהשיג סטרי תורה אמיתיים, וזכה שתעזרני כן לעלות בכל פעם, להתקרב אליך ולתורתך הקדושה ולשלום, בהתקרבות גדול יותר ויותר, וזכה תמיד להשיג סטרי תורה גבוהים יותר. וזכנו כן ברחמך רבים, שיתגלה לנו התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים. ואם אמנם אין העולם כדאי עכשיו להשתמש באור הגנוז הזה שהיא התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים, אף על פי כן תעשה עמנו לפנים משורת הדין, תעורר רחמך אף חסדיך עלינו. תעזרנו בטובותיך וחנינותיך הגדולים, שנזכה שיתגלו לנו ברחמיך הרבים הצדיקים הגנוזים והתורה הגנוזה. כי אתה ידעת, אדוני אלוהינו, שאין לנו עכשיו שום שמיכה ותקווה, כי אם על ידי הצדיקים הגנוזים והתורה הגנוזה. כי הם לבדם מגנים עלינו עכשיו בעומק הגלות המר הזה בעוקבד המשיכה. חוסה עלינו ברחמיך, יהמו מערך עלינו בעוזרנו לכבוש את יצרנו, ולסור מרע לגמרי כרצונך הטוב. ולעשות הטוב בעיניך תמיד עד שנזכה ליהנות ולטעום גם בעולם הזה מאור הגנוז וצפון וזרוע לצדיקים. כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. וכתיב אמרו צדיקי טוב כי פרי מעליהם יאכלו, ותמשיך שלום על עמך ישראל לעולם ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם. עד אשר על ידי ריבוי השלום יתמשכו ויתקרבו כל הרחוקים לעבודתך ולראיתך באמת. אפילו הרחוקים מן הקדושה מאוד מאוד בתכלית הרחוק, אפילו המשוקעים והמלוכלכים בכל מיני תועבות וטינופים ולכלוכים. כולם התעוררו באמת לישוב אליך ממקום שהם, על ידי כוח הצדיקים האמיתיים העוסקים תמיד לגלות תל ולפרסם מדנותך על כל בעולם. לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ותמשיך גם אתה בעולם הזה, השלום הנפלא שאתה עתיד לגלות, לעתיד לבוא, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלא הארץ, זהה את אדוני כמים ויהיה מכסים. ותקיים מקרא שכתוב בורא ניב, שפתיים, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר ה' הופעתיו, שלום רב לאוהבי תורתך, ואין לעמו מכשול, ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום, אמן, נצח, סלע ועד.